Arany János, Rózsa és Ibolya, Népmese Egyszer hol volt, hol nem, régecskén lehetett, S az óperenciás tengeren túl esett. Volt egy öreg király a tündérvilágba, S egy vén felesége a vasorrúbába. Házoknál, temérdek hevert rakáson, csűrben, kamarában, pincében, padláson, sok darab gyémántba, mint egy száraz lófej, szolga és szolgáló csak úgy bukdosott fel. De ami legdrágább gyémántvala nálok, az nem volt egyéb, mint szép eladó lányok. Apjának édes, de anyjának mostoha gyermeke, A tündérhajadon, Iboja. Mint a kis Ibolya, Mely nő bokoraján, Szemérmetes arcát fűközé takarván, Úgy virult rejtekben. Nem jártak a lányhoz, Fúvó szél is alig fért az ablakához. De mint Ibolyácska, Hiába nem látni, Messze bírja kedves illatát bocsátni. Úgy futott szép híre tündér Ibolyának, Kezére királyok, hercegek vágyának. Megír tőle állnak mostohája, Bémene urához, S így beszélt hozzája. Apjuk, úgy e bizony, hogy már ides tova, eladó leány lesz ez a kis ibolya. Dümmögött s fejével vágott a vénember. Helybiz, úgy mond, felnő a leány, mint kender. Ő ugyan szűkében nincsen a kérőnek. Tudj a szösz, melyiket is fogadjam vőnek. Erre szólt az asszony. Hát, ha, lelkem, hát, ha még ma minden kérőt szépen elbocsátna, hogy a mi leányunk nem olyan kivető, maga jöjjön érte az igaz szerető. Maga jöjjön érte, s nagyra vesse fejét, ha iboját kéri a fiatal cseléd, Három nehéz munka lesz nyakába mérve, ha kidül belőle, Halál az őbére. bére. Ráhagyá az apjok, Mert úgy volt kapatva, Mivel a vasorú őtet úgy kapatta. Királyfiak jöttek, Nagy hatalmasságok, De fogukat mind ott hagyá ő nagyságok. Végre egy királyfi Kinek neve Rózsa, eltekinte arra, csak látogatóba. Ismerős volt apja az öreg királyjal, mert egy aranyerdőn makkoltak a nyájjal. Hmm, ha tudta volna a vasorú bába, mi forog Rózsának az esze ágába, de jó, hogy most egyszer rövidebb az esze. Nem lett volna másképp belőle szép mese.